Hat szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban, a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hat szóljon! Hadd keresni, hogy ezt a beszélgetést megeljük lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés még problémák, és akkor utána egy pacalvacsor és egy ulti parti. Pannó Budapest, az ismeretlen főváros és Ded Miklós. kellmes délután kívánok mindenkinek, jó napot kívánok ez a Klubrádió. Benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával Hangszna Dead miklós gyorsan elmondom a stáblistát, nem, hogy a végén elfelejtsem, a szerkesztő árva Brigitta a gombokat, tehát akit hibáztathatnak az elkövetkezendő 50 percben, azt Kemény Dani nyomogatja a telefonokat, pedig Kelecsényi Krista várja, 24 07 3, illetve 24 3, ezen a számon érhető el az Annó Budapest, amiről tudják, hogy ez egy olyan műsor, ami a hallgatók emlékeire is hát mondjuk azt, hogy a memóriájára épül, mert a műsorvezetőnek egyre jobban kopik, tehát nem emlékeztem pontosan arra, hogy mi volt az a pillanat, amikor elhatároztam, hogy kamionsofőr leszek, de biztos, hogy a mai anno Budapest az a, hát az egykori szocializmusnak, és ezt már említettem történet a Kács Liszának, az egyik talán legnyereségesebb vállalata, egy időben legnyereségesebb vállata, a hungarok kamion szolgáltatja, tehát azokat várjuk, akik mondjuk ennél a cégnél dolgoztak, mondjuk autót vezettek, vagy szerelők voltak, vagy devizát adtak ki, vagy vettek vissza, ott dolgoztak a Nagykörösi úton, esetleg a Cinkotai úti főépületében a hungarokamionnak, esetleg mondjuk vezettek autókat, vittek autókat, Irakba borultak fel, esetleg bette fel őket hungarokamionos, vagy jártak úgy, mint például, de ezzel a történettel majd később fogok visszajönni, egy nagyon jó történetet hallgattam most az imént szerkesztőségben. Miközben említettem, hogy mi lesz a mai műsor témája, tehát a hungarokamion vállat egykori dolgozóit, rajongóit várjuk. Mint mondtam, 24 07 vagy 24 3, és az első Uh, vendégünk már itt is van Miholina Jenő Ákos Miholina Jenő Ákos aki a Hungarok a RT-nél dolgozott 33 évet. Ez a vállalat 1966-ban alakult és 2006-ban uh, szűnt meg, tehát ez 40 év uh, megkérdezem a vendégünket, hogy, uh, hogy ő melyik időszakban dolgozott ott jó napot kívánok! Tiszteletem, jó napot kívánok, hogy a hallgatókat! Én 1971-től 2004-ig nyugdiazáson még dolgoztam a cégnek. És mit csináltott? 29 év, kb. 29 évig kocsi vezető voltam, aztán később forgalmista, aztán vezénylő, aztán diszpétser, és onnan mentem nyugdíjba. Ez a ranglétrának a különböző fokait jelentette a cél? Igen, ez igen. Hát ha hát úgy nem hívjuk, hogy ranglétra, mert azért igazából aki a gépkocsik megélt, annak már egy vezénylő vagy egy diszpécseri feladat az már anyagilag visszaesés volt, uh -huh. de viszont idősebb korban már ez kényelmesebb megoldásnak tűnt, és a családjával is együtt volt. Már nem volt bennünk az a nagy vágy, ami fiatalabb korban, hogy látni kell mindent. Ide velem, ide nekem minden, Aha. akkor már inkább a nyugodtabb forma volt, és hát nekem ez felelt meg. Mert Ön... A családi körülményem is olyanok voltak, hogy jobb volt, ha itthon voltam. A volántól, vagy a te futtól került oda, vagy, vagy fiatalon végzett Nem. vezetőként Nem, én, én, én, én a vízműveknél dolgoztam, amikor írjét vettem annak, hogy van felvétel a hungára, mert ez nagyon zárt buli volt abban az időben, uh -huh és 70-ben 70 jelentkeztem én, és az orvosi vizsgálaton eltanácsoltak azért, hogy nekem volt egy comblövésem 1956-ban, és artéria volt, és hát úgy ítélte meg az orvos, hogy hát ez nem egy 100 ember, azt nekünk ilyen, ilyen mondattal zárt, azért, hogy nekünk vezettő egészség emberek kellenek és hát nem volt föl egy év, valahogy nyugdíjba ment az illető, jött egy másik orvos, és akkor már tökéletes hozzákeltem, én fociztam közbe, tehát nem is értettem a összefüggés összefüggést a kettő, hogy a gépkocsizatésnek és a, a, a, a, az agyétplosztikának mi köze De aztán utána minden egyenesben volt, tehát hogy minden szép a vége. Jó? És akkor 71 be felvettek. Várjon, bocsánat. Tehát, át, át, tehát a régi énem az, az bajban lenne, ha azért nem kérdeznék rá, hogy hogy, hogy, hogy szerzett comblövést 56-ban? Hát, én egy 12 éves kis gyerek volt, ami 8. kezdben laktam a vígutcában. Uh -huh ahol a forradalmárok, hát Hát a porvinkodjék. Igen, elfogad, egy részük, igen, uh -huh. elfoglalta a házat, onnan volt, mert jó kilátást nyúlott a Rákoszik körút felé, uh -huh. annak mögött, és hát ott elfogadták a lakásunkat, fönt voltak, cipőstől, ruhástól, csizmástól feküdtek az ágyba, szüleim a pincébe menekültek a háborús emlékek miatt. Én voltam fönt kisgyerekként, és csak csöngettek, kinyitom az ajtót, ott áll egy ember, és <coughs> be akar jönni. Hát. No, ne haragudjon, de hát itt, itt van, vannak annyia, mint az oroszok, no, nem kell majd bejönni, azt mondja, hogy ő harcolni akar. Ezt mondom, mivel? Hát nincs is fegyver. És ők ok, elővett egy, egy tétépisztolyt, az abban az olyan szolgálati uh -huh. fegyver volt, és csak villanást láttam meg egy dőren, és meg egy meleget éreztem a combomon, és utána beugráltam a konyhába, és elájultam. Aztán onnantól kezdve már minden hommájus. Arra, arra még emlékszem, hogy a egy furgonban a platóján voltam, aztán uh -huh. mondták, tehez még érjük gyorsan a kórházba, mert le akartak mondani rólam, mert olyan óriási vérvesztességem. Ennyit a történetről. Azért és szép szépen, történet működik, működik minden, uh -huh. az végül is csak hát nem tudtam eltagadni, mert nem akartam eltagadni, és nem volt ez egy olyan orderő kérdés már 71-ben, hogy ez igen akadályozott. Persze, a persze, persze. Tehát ott tartottunk, hogy 71-ben végül is egy másik orvos azt mondta, hogy igen. Igen. Egy Balogh nevezett orvos, aki uh -huh. vízbe hívott, az összes elutasítottat, orvos elutasított visszahívta, és ő megállapította, hogy itt semmi probléma nincsen, hát miért lenne? mi lenne. Úgyhogy végeztem a dolgomat, hát én nekem nem zakadályozott ebből a tevékenységben, mert hát ha nem tudok futni, az odáig rendben van, de hogy ülni se tudjak, az már nagyon nagy baj lett volna. És egy, egyből ö, autóra rakták, vagy, hát vagy szerelni de? kellett? Hát nem kellett szerelnem nekem, hanem garázssofőri feladatot láttak el, amíg ami, ez egy öt hónapos időszak volt. Uh -huh. de, hat hónap volt elvileg, de nekem öt hónapra le rövidült, mert az idő alatt végeztük el a úgynevezett kamiontanfolyamot, ami különféle vám ismeretek, műszaki ismeretek, e, földrajzi ismeretek, különféle ismereteket kellett és ebből vizsgázni kellett rendes állami, majd állami hatóságok előtt, és a közmikor meg ennélkül nem lehetett nemzetközi sem senki, senki, senki ezt el nem végezte. Nagy Amikor volt? Meg volt, akkor, akkor a garázs volt, vártuk, amíg azt nem mondták, hogy fölhelyeznek a forgalomba. Mi volt az első útja? Jó, ja, <laughs> berlin Na most ez nem volt abból, és ráadásul én egy ilyen, ilyen segéderő voltam, mert uh -huh. az igazi sofőr az a a régi kollega volt, az ő kocsijával mentünk, hát én nekem örültem, ha mehettem. időbe, Abba az időben, hát képződött, Cseszlovákián keresztül mentünk, hogy ilyen gömbölyű, bogárhát út volt, patka nélkül, kockat kövesek, és pont esett az eső, visszavert a fényt a szembe jövő reflektoroknak. Hát én úgy elfáradtam, képződött, mire hazafelé jöttem, akkor még dohányoztam, uh -huh. rágyújtottam a cigarettáról, és a lángja a cigarettagy gyújtónak égette a szememet, annyira el voltam fárad, annyira el volt a szemem fárad. De Ez az első út volt, aztán egy-két hónap múlva belejöttem. Milyen autóval indult el egyébként? Én rábával indultam, úgynevezett nagy rábával, uh -huh. ez dupla úzókerékkel rendelkezik, ez egy elég jó fekvésű autó volt, amire az utat jól feküdte, és tényleg nem volt egy hátrány, mert stabil volt az autó, és nagy, nehéz súlya is nagy volt. De bérdem, máján motor volt, nyolcengeres motor, ami, ami akkor egy legkorszerűbb konstrukció volt, amit Magyarországon a gyártott egyáltalán. Minden alkatrészét a Rába készítette? mert aztán később nem, volt nem, ilyen... de, nem, de volt amit, volt, amit importált. Hát uh -huh. a jobbára a hidakat csináltad az első és a hátsó hidat? Uh -huh. a, a motor gyártották Győrbe, aztán a Saviem-től, a Francia Saviem importálták a fülkéket, a nagyon jó fülke volt különben, a keletnémetektől az ülést, az meg olyan volt pont, mint a keletnémetek, és ö, ö, aztán, mondom, különben össze-vissza, de nagyobb részt, egy 50%-ban magyar termék volt. Csak hát magyar gyárszó, azért, bocsájtottak itt, tehát végül is magyarnak hívták magyar terméknek. Mennyire volt szigorú vállata a hungarokamion? Hát igen, hát, nem nagyon lehetett hibázni, az, igaz, az igazság az, hogy aki hibázott, az meg is bűnhözött. Hát itt a hiba lehetőségek azért nagyobb részt az úton adódtak, legfőképp a válmahatóságokkal, mert igazából az autóvezetés már senkinek nem okol, ilyen szintre felkerült, hanak már ez nem okozott problémát, uh -huh. úgyhogy inkább csak a, <gül> az okossága, hogy mit, meg az intelligenciája, hogy mit szabad, mit fér még bele, és mi nem. Mi? Hát azért nem volt azt itt, hogy mi Viszonylag elég lazán kezeltük a vámszabályokat. Tehát az, az mit jelentett például, hogy kérdezem meg, hogy elméletek bele volt kalkulálva a fizetésükbe, hogy, hogy valami kis okosság majd belefér a dologba? Hát így hivatalosan nem, mert hát ez, ez természetes. De képzelj el, hogy én 4800 forintos átlagjövedelemmel mentem a vízművektől a hungárokamjahat, uh -huh. 71 be és 71 be 1700 forint alapjövedelemmel vettek föl. Ez azt jelentette, hogy túlórával együtt megkerestem a 2003 2400 forintot, és ha keletre jártam, amikor keletre mentünk, akkor egész hónap nem voltam itthon, és eg jött egész 2900 forintra fizetést. Az... Na most ebből egy, ebből egy négytagú családot eltartani nem biztos, hogy szerintem, hogy megoldható, ezért olyan napi díjrendszer volt, például én Teheránba jártam nagyon sokat, uh -huh. 209 dollár, meg, meg jugoszláv dinár, meg bolgárleva kiegészítés volt, de török ország, a török törökország török határtok, ezzel már végig dollár elszámolásban voltunk, és addig meg, a, meg minden országnak a saját nemzeti valutáját kaptuk, és lényeg az egész 209 dollárról már lehetett gazdálkodni, mert az a 209 dollár az nem volt 200, az több volt, mint 209 dollár, csak ügyesnek kellett lenni. Hát... Mi? az sokféle megoldást kínáltat. A, ha dollárt adnak egy magyar kezébe, akkor az bizony már fial. Akkor az nem tudom, 48 forint volt, akkor egy dollár? Már nem, nem várja tőlem, hogy erre emlékezzek. Nem uh -huh. emlékszem, nem. Csak annyit tudok, hogy, hogy 15 dollárért vettem a bőrkabátot, és 2500-ért adtam el itthon. Hát aztán ebből rögtön meg lehet tudni, hogy mennyi az az. Akkor az elég, elég jól hangzik. Tehát... Hát, de ez mondjuk nyilván azzal járt, hogy, hogy az ember konzervet evett, meg a, meg a napidéjás. Nem minden esetben. Nem? Nem minden esetben. Volt rá például az minden esetben. Hát, ha keletre jártunk, ott több volt az idő, a lehetőség, kényelmesebb volt, meg nem kultúrkörülmények között volt az ember, ott parkokban nyugodtabb a lehet. Ott volt főztünk sok, sok esetben. Uh -huh. Hát itt volt közöttünk komoly szakács is, aki szakács volt eredetileg, azt itt a sofőrszakmát, és hát volt hát, hát, hát, meg a ügyvéd meg, is, meg épp, hogy nem orvos. Gyakorlatilag majdnem minden szakmából voltak, ott diplomás emberek is dolgoztak, főiskolát végzettek, főleg, ami a, akik a uh -huh. Kamionnak, kamionnak, a kamionnak tanítványaik voltak, vagyis is a tanulásukat, és két-három évet kamion tengelyen töltöttek, hogy tapasztalatokat szerezzenek a épocsi vezetői munkáról, mielőtt vezetőként, hogy nevezik ki őket. Cáfoly vagy erősítse meg nekem azt a történetet, ami mondjuk azt mondja, hogy a 70-es évek közepétől volt, amikor mondjuk Németországból szállítottak Mercedes kamionokat Irakba vagy igen. Bagdadba, Magyarországról, de csak kivitték az autókat, és akkor boldog-boldogtalan, akinek volt már egy ismerőse a Hungarok kamionnál, az már elindulhatott kifelé, már csak kivitték az autókat, és aztán repülőgéppel jöttek haza. hihetetlen igen. sok autót szállítottak akkor ki. Igen, igen ez 30 ezerre tehetőnek az önök büszke is volt rá a vezér, akkoribeli hogy ezt ő meg tudta szervezni, uh -huh. óriási logisztikai feladat volt. Na most az elején még úgy volt, hogy aki tudta a vezetőt nem volt főleg kocsi a saját kocsi, aztán utána, ami nekem is volt saját autóm, darról is levettek, uh -huh. akinek, utána, akinek már iráni vizumja volt, vagy iraki, mert akkor meg vizumhiány volt, uh -huh. akkor aztokat, és a vége az lett, hogy már fölvettek gépkocsi vezetőket először csak bérbe, különböző uh -huh. cégektől átvettek, aztán később föl is vettek, mert ennyi, mennyi, ekkora mennyiség autót már nem lehetett a saját gépkocs, úgymond készlettel ellátni, ehhez kellettek külsősök is. Aztán így voltak ilyenek, olyanok, amolyanok, sokan elmentek, és jó pára, meg ott is maradtak a vége. Mikor vége le, le, ez a tender, akkor akkor szépen kérték, hogy hadd maradjanak, ott jól dolgoztak, a sorok, azt mondták, rendben van, meg már van nemzetközi tapasztalata, és valamennyi. De voltak pilóták is, akik mondjuk így barultak, meg estekkeltek az autóba. Hát igen, ilyen is volt. Hát nézek, aki autóba ül, annak, annak ez fölkinéz. Én, ha jól emlékszem, 90, nem, 80, 85-ben borultam Törökországba, uh -huh. mennyedetig föl voltam rakva gyapotbálával, egy mercedes jöttem jöttem Bogis-Mercs, ami elég bill billedékeny autó volt, és ez a négy, vagy három és fél méter magas volt az autó, és leszorítottam az szembeért a a túl szélére, és a patka az olyan poha volt, akkor töltötték fel, és leszakadt alattam, és leborultam, öt métert forrót, kettőt megfordultam. Úgyhogy úgy állítottam hogy az autót, hogy a talpam alatt volt a leállítogom, egy nevezetű tárgy, és fejem fölé kellett nyúlnom két, állítottam le a motort, meg fejjel lefelé Úgyhogy szerencsém volt, nem történt velem semmi, de azért elbúcsúztam a családtól menetőzve. Ez gyakori volt, hogy, hogy a garokamion sofőrök balesetet szenvedtek? Azt tudom, hogy egyszer 17 mm -hmm. kamion elsüllyedt egy, e, egy kompon. Így van. Hát sajnos kettő is volt, mert volt egy a földközi tengeren, vagy a uh, égei tengeren is, uh -huh. de az, az szép lassan sűjtett, tehát ott ki tudták menteni, az, az, az, az, nem tudom, valami balansz izott, rosszul le, üritve az egyik tartály, és megbillent oldaláján, is, ugye az a nagy súly az elhúzta a, a uh -huh. hajót, aztán szép lassan borult csak fel, hogy volt idő bőven mennek ülni onnan mindenkinek, csak az autók maradtak ott. Uh -huh. Viszont ez a svéd hajó, vagy az a Lengyelországból induló hajó, az Malbőben, hogy sinas csicse vagy hogy hívták azt a kikötőt, én nem gyakran jártam arra felé. Az egy komoly dolog, hogy nyitva hagyták a bejárati az azaz, hogy a, hogy a hajónak az órát fölemelték, föl és ott mentek be a hajóba, az autók, és hátul meg kimentek, amikor kikötött a másik helyen. És annyira kapkodtak, annyira kapkodtak, hogy nem elfelejtették becsukni az órát, és hogy haladt a hajó, szép lassan megtehet vízzel. az alsó vízzel, és szépen elsület. Na, de nem az volt a baj, hanem akkor mire észrevették ezt, már ugye sokan kapjunkban voltak, uh -huh. és ott teljesen beszorultak ott, és elöntött a víz az egész folyosok mindent, úgyhogy az egy dráma, ahhoz két kollégám meg is hallott. Ahhoz, hogy, hogy jó fuvart kapjon az ember, vagy jó, jó irányba indítsák el, tehát mondjuk ne a Szovjetunióba, vagy ne Cseszlovákiába, <gül> hanem mondjuk, nem is tudom, hogy mi volt a jó Hollandia, vagy, vagy valóban a közel kelet ahhoz te, Norvég. tejelni én... kellett, vagy, vagy barátkozni kellett a diszpécserekkel, vagy valamit le kellett adni? Hát nézd, én azért ezt így nem ismerem, megmondom észre, annyi mindenről beszéltek, én nekem nem volt szerencsém ilyenhez, uh -huh. mint a, a jatoláshoz, most hogy legyek már polgári, vagy... Aha. Na mindegy. Jó, jó, jó. Én nem foglalkoztam mivel én nem tudom ezt mondani, de hát te hallottam, hát én a vagyok, sok ott fürelmek nem jártam. Hát volt, aki, aki nem munkával ott elérni az eredményt. Hát voltak olyanok, akik azért mentek jó fogra, mert jó sokat dolgoztak, és jól. Voltak olyanok, akik gondolom, akik uh -huh. csak személyes szimpátia volt a vezélőnek, és voltak olyanok, akik ezt alátámoztották megfelelő módon. Hát én, én nem hallott, nem láttam, tehát énnek tanulja nem voltam ilyennek, és nem is volt ez nagyon beszéd nálunk, mert aki ezt azt csinálta, azt nem publikálta. Az nyilván nem dicsekedett vele, Tehát, hogy megvette a Aki a kapta, a diszperc... az nem publikálta, úgyhogy nem hiszem, hogy... Én úgy mondanám, hogy talán lehet, hogy nem is volt ilyen, csak szóbeszéd. A család, a, hallgat, család az, rá rá a, a család nem ment rá erre a bulira? A család nem ment rá erre a munkára? két házasságon. Igen? És mind érdekes módon, mindkettő 17 évig tartott. 17 évig, évig bírták két a... gyerek van... Hát néz a távolét, az nem használ az embernek. Bármilyen, az elején élvezettel csináltam, megmondom ezt az első öt évben, olyan érzésem volt, hogy, hogy ezt nekem találták ki. Én egy ilyen csavargó, kalandvágyó ember vagyok, szeretem az újakat. Én diát fényképezőképpen jártam kertem, itt nálam volt legalább 6-8 darab diatekercs mindig. Uh -min. NDK-ba vettem ezeket a vagy nem a, orvó, és én amire mentem, mindenhol fotóztam, mindenhol bementem, én szikítottam időt magamnak, hát hétvégeken meg pláne, ha kellett, akkor, akkor Velencébe vonattal mentem, 20 km-re vagy 30 sztrájkodt, két hétig ott álltunk akkor fogtam magamat, felültem a vonatra, bementem, úti könyvvel végignéztem, a, a, amit végig lehetett nézni, a Dózsep Arotátok kezdve a, a lagunák, végigjártam jártam történetét, megolvastam, láttam szemembe a tanácsának a helység, mm. annyi minden érdekelt abban az időben, hát most is érdekelt, csak most meg kell az hogy lelkesedés már nincs bennem, mert ez érthető. És, és akkor én még megtaláltam, mindig megkerestem, és meg is találtam magamnak a kedveződok. Hát az, hogy és általában mindig sztrájkok idején, vagy hétvégén, ha beragadt az ember, mert már lerakott pénteken, és akkor már csak hétvén tudták visszarakni. Uh -huh. És ilyenkor két napát rendelkezésre és akár Ilfoltban voltam Angliába Dovertól, vagy Londontól, pár kilométerre vonatra felülni, és. Milyen szerencsém volt, ugye közlekedni kellett a Londonba, és sztrájkot közlek, izé, ilyen metrósztrájk. Úgyhogy gyalogoltam annyit, hogy azt hittem, hogy összeesek estére már. És De mit? minden esetre csodás dolgokat láttam, és csodás dolgokat fotóztam. És, és, úgy, és, és nagy élményekben volt. Hát ez ezt a pénzen kívül adta nekem a cég, és amikor mentem el az a céghez, akkor ez be is volt nekem tervezni. És úgy képzeljük el a, a, a kamionosok kapcsolatait, hogy, hogy CB Rádión kommunikálnak egymással, konvolyban haladnak, együtt vacsoráznak, együtt főznek, aztán indulnak tovább, két méterre követve a másikat, hogy egy kicsit spóroljon az üzemanyaggal. <tos> Igen. Igen, ez, ez, ez Európában már nem divat, már nem nagyon járnak együtt, mert nem is nagyon lehet, mert ha el, a határtól eljönnek, nem egy időben jönnek el, utána nem biztos, hogy várják egymást, meg egy pár óra múlva már ott van a lerakó -felrakó helye, mindegyik. Uh -huh. Ez közel volt jellemző azelőtt, mert ugye ott az legalább négy és fél-öt napot, míg odaértünk például Teheránba, Budapestről, és hát ott azért jobban összeállt a csapat, és... Én mondjuk nem voltam annak sem nagyon a híve, mert én egy ilyen rohanó típus voltam, aki nem szívesen állt meg. Volt, akinek pisilni kellett, azért állt meg, kávét akartja, azért állt meg, és óránként, két óránként megállni, meg, meg mentem volna. Lényeg az egésznek azt, hogy aztán inkább sokszor egyedül mentem, mert az annak és akkor nem kellett alkalmazkodni senkén. És is jártam az első perspektől kezdve, hogy ez a lehetőség adódott. A hungárok, kamion ezt a egyszemélyes, nekik kettesével párban uh -huh. jártunk előtte. És akkor ezt az egyszemélyes fuvarozást elképzelte, magasabb napi tehát emelte egy kicsit, a, nem a kettőnek a pénzét kaptam, csak az egyszemélyestől valamivel többet, és, és akkor viszont hát akkor több munka is volt, mert az az összkilométert nekem kellett levezetni. Igen, nekem. de beszélgetőpartnere se volt. Hát a menet társa sem. Menet közben ne, nem is mindig szerencsés. Ha rossz társa van az embernek, akkor még jobb is, ha nincs senki. És volt egy-két olyan társam, aki, aki nem szívesen, nem, nem, nem Rövid, csak együtt, de... Röviden a 33 év alatt melyik volt a legnagyobb kalandja. Hát ö, a legnagyobb ilyet. Hát sok az nagyon sok. Hát én azért marad meg bennem a közel-kelet jobbára, mert a Közelkelet az nekem is egy kuriozum volt, mert különleges körülmények, és a törököknél elég sok időt eltöltöttünk, egy nagyon szeretetre való nép, a török egyébként barátságos, üzé, mm -hmm. vendégszerető. Ha nincsen, van semmi. Vagy egy kicsit indulatos, amikor fölbosszantják, de hát lehet, hogy ez a magyarban is van ilyen. És én nagyon sokat, csak borzasztók voltak az időjárási körülmények. Hát télen egy volt, amikor vannak olyan hely, voltak olyan helyek, 2250 2500 méter magasan, meg olyan az anatóriai fenség közepetáján, amikor 40 fok, 41 fok hideg volt. Most gondoljon bele, amikor lefekszik aludni, és átgondolkodik, hát nem állítom le az autót, mert reggel nem fogom tudni beindítani. És erre fél feli felé, hajnal, csak annyit az, hogy tám, tám, tám, és leáll az autó lefagyott a gázolajt, uh -huh. és ez úgy, hogy petrolom is volt benne, tehát nem maga csak a gázolaj, mert már fele-fele petrolom volt benne. Na, akkor aztán egész nap kilóttam vele, többen szivasztályékám volt ez a natúrűfenség uh -huh. közepén van, és kilottam vele másnap csak estére tudtam beindítani az autót, akkor meg már hova induljak? És sötétben nem indul az ember, mert ott ott lakott terület nincs a környéken, és elég veszélyes volt egyedül közlekedni. Éjszaka, mert mm. nagyon hamar. Ott az ember, illetve nem sokat számított ezeknek a hegyi embereknek, hogy csak puskával járkáltak ott. Mm. Ott, ott szinte. Az, hogy bot legyen nála, az a legkevesebb, tehát minimum fegyver volt. És, és, és hát nem megyünk. Akkor nekem akkor beindítottam az autót, akkor egy olyan magas volt, adzat számra raktam, hogy egész így. egy csomó gázol, hogy elfogyasztok, viszont reggel az egy napton nézett egyedül, vagyis nem, hogy indult, hanem járt. Nagyon szépen, kös kös nagyon szépen köszönöm Miha Lina Jenő Ákosnak, hogy rendelkezésünk rát és megosztotta a hallgatókkal Én, a hungarok, ami annál eltöltött téveit. Viszont hallásra! Viszont hallásra! 2407 illetve 24 06 953, a Hungarok Amionnal járuljuk ma Európát, közel itt a Klubrádióban. rádióban. Hívjanak bennünket, ez az Anna Budapesti. A zenekar mindig irányítja a közönségét. Tehát amit mi kérnénk, azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékben legyen, bármilyen szerelésbe, hogyha nektek tetszik az, hogy színeség ilyen, olyan, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy egyenruhában. Tehát, hogyha ti megpróbáljátok azt, hogy farmernadrág és színes akkor az öt emberen legyen. Szóval ne össze-vissza! Anno Budapest, az ismeretlen főváros és Pancsnodded Miklós. Nagyon kellemes délutánt kívánunk mindenkinek, és jó reggelt a most ébredő kedves hallgatóknak. Ez az Annó Budapesti illetve annak ismétlése szerd. a reggel az önök a lázatos narrátorával, Pancsnodded Miklóssal 24 07 95 3 illetve 2406953 és hát a hungarok, amilyen a mai téma, a cinkotai, illetve a nagykörösi úti telep, és arra bíztettem a kedves hallgatókat, hogyha élményeik vannak ezzel a vállattal kapcsolatban, akkor hívjanak bennünket, és meséljék el. Egy hallgató már egy ideje itt van, mi közben már beszélgettünk Mihalina Mihol, Jenő Ákossal, e, csak hát ott is, tehát nyilván két órát el tudtunk volna beszélgetni, engem nagyon érdekel, egy másik hallgató jön. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm a türelmét, uram! Semmi volt. Ö, Hát, nem ma, hanem tegnap előtt, 74-be mentem a hungarok mint 28 éves ember, és akkor kezdtem gépkocsi vezetőként. Uh -huh. Ö, Először ledolgoztam ott 8 évet, aztán abba hagytam, hogy ne csavarogjak, uh -huh. aztán később újra kezdtem 86-ba, és befejeztem 94-be. Na, röviden ennyi a történet. Épp is bővebben? Hát, bővebben. Nagyon jó cég volt, először Cinkota volt, uh -huh. akkor még a Nagy Körösi út nem üzemelt, 70-es évek közepén kezdtek el fiatalítani. Aha. Meghallottam az előző munkahelyemen. taxisként dolgoztam, mm. mondom megpróbálom. És sikerült, nem kellett hozzá semmi, csak ne legyen valaki büntetett előéletű, és egészségileg megfeleljen. Úgyhogy kis lóról a nagy lóra, megfelelő előkészítés után. Volt egy olyan tanuló autó, ami egy Volvo F88-as vontató és egy hűtő, fél nyerges pótkocsi. Uh -huh. És ezzel tanulgattuk a közlekedést, telepen is, városba is oktató segítségével, neked hát ment a nagy elméleti képzés, mert hát akkor még nagyon sok határ volt, sokféle vámeljárást kellett megtanulni, mert sokféle tudnivaló volt. Ez tartott úgy fél évig, és akkor fél év után kerülhettünk ki forgalomba. Hát ez nekem úgy nézett ki, hogy 75 januárjában kezdtem elutazni, uh -huh. Hasonlóan az előző kollégához, én is egy akkor nyugdíj előtt álló idősebb úrral, én emlékszem, hogy Riekába mentünk először. Aha. Aztán, aztán utána telt egy kis idő, és akkor én a magam részéről egy másik úgynevezett kopas társammal, akivel együtt jártunk a Kamion suliba összeültünk, és akkor ketten kezdtük. Aztán jöttek a közelkeleti keleti fuvarok, és akkor megkérdezték, nem akarjuk-e megpróbálni, mi mint fiatalok, és akkor, akkor megpróbáltuk. Mármint, hát, hogy, akkor hogy, már hogy, hogy, hogy együtt, vagy külön? Nem, külön-külön. Uh -huh. Akkor már külön az volt az, amit a kollega is mondott, hogy, hogy ott azon a pályán egy irányba, ami itt például egy Budapest-Teherán négyezer kilométer, ott tanácsos volt ö, többünknek együtt menni. Uh -huh. Hát csak a török tranzit volt kétezer kilométer. És amint hallottuk, voltak olyan szakaszok, ahol, ahol fegyverre jártak az emberek. Hát Mind... Igen, meg nem csak az az időjárás is, hát akkor még nem volt ennyi jó. Nagy Nagyrészt közutakon mentünk, keskeny közutakon, lakott területeken keresztül, amiből adódhattak problémák, és jobb volt az, hogy meg hát a, a domborzati viszonyoktól függően is volt olyan hely, ahol normális körülmények között este már nem indultunk neki a hegynek. Uh -huh. De a szembejövők mondták, hogy most porzik az út, úgymond, ez téli volt, és akkor mégis inkább nekivágtunk, hogy túl legyünk rajta, mert ki tudja, hogy reggelre mi lesz. Üzemanyaggal valóban az volt a helyzet, hogy ott, vagy a petróleumot kellett tankolni téli időszakban a kázolajhoz, uh -huh. mert kicsapódott volna a parafin, eltömíti a szűrőket, és akkor gond van. Na most azért a régi autókról, hagy mondjam azt, hogy abban az időben azok voltak a csúcstechnikák. Hát nyilván. Aztán én úgy tudom, hogy a, a Nagyrávának, amit említett a kollega a motorját, az motorjának a licenszét nem adták el a németek ez a nyolc hengeres V-motor, uh -huh. azt úgy hoztuk minkemből, és itthon rakták össze. Azt tényleg olyan düvörgőnek hívtuk, az, az, ha 500 fölött törgött a motor, már leadta a teljesítményét, és hegyen völgyön át lehetett vele menni. Egy nagyon jó szerkezet volt, leszállnia, és a másik, amíg az éreg szóló szólóan mondom, hogy azokat még legalább meg lehetett javítani. Uh -huh. Hát most a mai elektronikával teletűzdelt nagyon szuper autók, mert nem beszélek én az elektronika ellen, mert nagyon-nagyon jó dolgok vannak mostanában, nagy autókon is, fék meg ilyenek, amik az üzembiztonságot növelik, de egyszerűen elektronikával történik valami, akkor még egy szerelőnek is gondot okoz azt megjavítani, nemhogy útközben történik egy gépkocsi vezetőnek. Itt most az, arra volt szükségük e, a, a gépjárművezetőknek, hogy mondjuk ezek kisebb-nagyobb hibákat el tudjanak hárítani? Mert arra mondjuk... is, persze, persze, persze. Meg hát akkor még dobfékesek voltak az autók elől hátul. Tehát nem légfék. És fogytak. Nem, légfék volt az, csak hogy, hogy dob, Aha. nem tárcsafékek. Ja. Tárcsafékek még nem voltak. Jó lehet, a tárcsa még jobban kopik, mint a a dobfék, a dobfék tovább kibírja, uh -huh. után kellett állítani őket. Ja, értem. Útközben. Hát ez a, ezek az apróság, és akkor az előre nem látható, mit tudom én, nem kapott üzemanyagot a, a, a motor azért, mert a tápszivattyúnak a, a szelete beverődött. Aha. Hát ezt most, nem nem, ezt most nyilván nem fogják ezt a műszaki részt érteni a, a hallgatóink Jó, egy, hát egy része. Ez, ez, az, viszont, az viszont kérdés, hogy, hogy említette, hogy egyszer ment el onnan, aztán vissza. Miért? Hiányzott hát, vagy. Jött ez a, a masek időszak, amikor ö, ö, könnyen adták az engedélyeket, uh -huh. és akkor megpróbáltam egy sokkal kisebb egy, egy tonnás autóval mint maszek fuvarozni. Aha. Csináltam egy évig, akkor nem jött össze. Aztán lazításképpen elmentem a mentőkhöz, ott voltam két évig, és utána még eltelt egy kis idő, aztán akkor visszamentem a kamionrahoz, mert az volt az igazi. De kalandvágyból ment oda? Már a kamionhoz? Aha. Vagy a... Ö... Vagy a sok pénz és a, a, a, a... Nem, nem mondom, ez, ez, ez a 70-es évek közetén volt ez, hogy az előző munkahelyen, a taxinál beszélgetve kollégákkal mondták, hogy most van fölvétel a hungarok Na jó, de hát attól, hogy van fölvétel, attól még nem kell oda menni. Hát igen, csak mondta a kollega, és igazat adtam neki, hogyha ő most olyan fiatal lenne, mint én, ő megpróbál. És megfogadtam a tanácsát. Értem. Hát előre, előre nem tudtam, persze, hogy milyen lesz. Hogy kérdezzem meg, hogy, hogy, hogy nyerésben szállt ki a dologból? Hát tulajdonképpen igen. Igen, mert, mert az autót már, mint a, a. nem tudom most mire gondol. Hát úgy, a... hogy, hogy, hogy anyagilag, családilag pszichológiailag, hát pszichikailag, egészségileg, tehát azért csak szétült a fenekét már, hogy így finoman mondjam, e, igen, akármennyire igen, is kényelmes igen, volt igen, csak, az autó. Csak tudja, szóval, hogy mondjam, akkor tényleg ez volt az autózásnak a csúcsa, én úgy éreztem. Ez az egyik. Hát a család megsillette, mert tulajdonképpen ö, külön éltük le a, az életünket, tehát ez volt az ára annak, hogy legyen ház, lakás, meg színes tévé. Igen, igen, igen, igen. Köszönöm Na, szépen, hogy sok, sok vagyont nem gyűjtöttem, uh -huh. nem tudtam gyűjteni, de végül is jól megértünk belőle. Köszönöm szépen, hogy hívott bennünket. Én is köszönöm. Minden Viszont hallásra. 2407-953, illetve 2406-953. Lássuk, akade, aki nem gépjárművezető volt, mondjuk a Hungarok Amianár halló. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kezdítsókom, akkor én biztos, hát hogy... vagyok, ha Én vagyok a vonalban. Ön, akkor biztos nem gépjárművezető. Vagy voltak ami a safőrök? Vannak női sofőrök is, igen, még mai napig is, és már egy olyan 10-15 éve, ez nem ritkaság. Aha. De én nem gépkocsi vezető voltam, hanem az előző kollégákhoz hasonlóan eh, 19 172-ben lettem a hungarok összöndíjassa, a Közgazdaság Tudományi Egyetemen közlekedésszakot végeztem, és 74-ben a céghez jöttem dolgozni, és ott különböző létrákon keresztül sok-sok szabterületet bejárva eljutottam egy nagyon-nagyon érdekes üzletágig, amit úgy hívtak, hogy Hungária Vám és Határ Szolgálati Egység, és itt, hatalmas élményekkel telve, nagyon nagy eredményeket elérve dolgoztam 2006-ig. Mi volt az élmény és mi volt a siker? Hát az élmény az volt, hogy a hungarokamion korai vezetői nagyon ügyesen kitalálták azt, hogy az egyre növekvő forgalmat segíteni kell a közúti határokon, uh -huh. mert a közúti határ az egy ilyen blokkoló pont, hogy sokat kell várakozni, és ezért úgy gondolták, hogy a kamionok megsegítésére a határokon ilyen irodákat létesítenek, és eljutott uh -huh. a létszám, vagyis a szám, az irodák száma 24-ig, tehát körbe-körbe de Magyarország közúti határain 24 ponton voltak spedíciós irodáink, uh -huh. és ezek az irodák segítették a kamionokat az átkelésben, vagy olyan tevékenységet is elláttunk, hogy például a járatanyagokat az újraindítást a szinkotai útról, vagy a nagykörösi útról egy belföldi kocsi összegyűjtötte, elhozta a határra, és a hazafelé üresen jövő kamionoknak nem kellett eljönni a telepig, tehát uh -huh. inkotára vagy a Nagykörös útra, ami ugye időben és kilométerben és költségben nagyon nagy többletkiadás lett volna, hanem a határon visszafordítottuk őket az új fuvarért, uh -huh. és ezzel egy nagyon nagy előnyhelyzethez jutottunk a többiekhez képest. Tehát ezt tette mondjuk magint. Európa egyik leggyenesélyesebb szállítmányozási vállalatává a Hungara kamiont? Hát biztos, hogy közel játszott ez is, Aha. de ezen kívül nem csak a saját kamionjaikkal foglalkoztunk, hanem mi szolgáltatást nyújtottunk az összes országon keresztül tranzitáló kamionnak, mert ezek a határirodák különböző szolgáltatásokat nyújtottak, Valószínű emlékeznek még arra, hogy valamikor a határokon növényegészségügyi szolgálat volt, tehát megállították a kocsikat, az élelmiszereket ellenőrizték, uh -huh. tengely túlsúlyt mértek, engedélyeket, különböző engedélyeket forgattunk, és ezekért mindig díjakat szedtünk, és mivel az ottani hatóságnak soha nem engedték, hogy a szolgáltatások mellett pénzt is kezeljenek, nekünk pedig ugye pénztárunk volt, sőt valóta pénztárunk uh -huh. volt, így hatalmas mennyiségű illetéket, díjakat beszedtünk, és azt beszolgáltattuk a magyar államnak, tehát ez is egy nagyon érdekes és fontos tevékenységünk volt, valamint később, amikor az is egy emlékezetes időpont volt, 1991 április. Aha amikor a magyar vámtörvény egy új rendelkezést hozott be, hogy csak olyan állapotban léphetnek be a kamionok, hogy a rajtuk szállított árura vámbiztosítékot kell nyújtani. Na most ezt senki nem tudta előre, és bekövetkezett az, hogy napokat álltak ott kamionok, akiknek nem volt tírkarnéjuk, atakarnéjuk vagy tranzitokmányuk, hogy addig kellett ott állni, amíg valaki nem vállalta a vámteher megfizetését a határon, és mivel mi ott voltunk a határon, egy ilyen tevékenységet is be kellett, hogy vezessünk, hogy készfizetők kezességet tudtunk uh -huh. nyújtani olyan vám árukra, amik ugye nem is a mi feladásunkban, vagy nem is a mi kamionjainkkal közlekedtek, de hát ez hatalmas nyereséget és bevételt tudott termelni a nagy cégnek. Elismerték az önök tevékenységét, vagy az ön tevékenységét? Hát igen, mondhatom azt, hogy elismerték, tehát eléggé jó hírnevem volt a cégnél is, és uh -huh. nemzetközi viszonylatban is, de itt talán nem is a hírnév, hanem ez egy fantasztikus kollektíva volt. Ha elmondhatom azt, hogy én ugye 2006-ban már nem voltam a cégnél, de mai napig a velem dolgozó 400, mert 400-420 dolgoztunk. Tartjuk a kapcsolatot az irodavezetőkkel, akik már szintén nyugdíjban vannak, de évente összejövünk, elmeséljük a történeteket, a saftosakat is, meg a... A szépeket is, de ugyanez jellemző a kamionnál, a gépkocsi vezetőkre is, és az egész kollektívára. Annyiban esetleg, ha szabad módosítom, mert a legelején, amikor volt egy felvezető, azt mondta, hogy 3500 fő Igen. volt a kamion fénykorában, hát ez bizony 5000 fő uh -huh. volt, 1200 kamionnal több mint 800 műhely, műszakossal, és a rengeteg kereskedő számviteli dolgozókkal együtt bizony az 5000 főt is elért, és hát ez a 5000 fős kollektíva én úgy tudom, hogy ma is büszke arra, hogy dolgozhatott a hungara kamionnál. És ha belegondolok, hogy ön ül mondjuk az irodájában, és akkor beesik egy, egy géperművezető, egy, egy, egy kamionos, mit tudom én, Teheránból visszaérkezve, vagy Bulgáriából, vagy Triestből, vagy bárhonnan, akkor legalább egy történet elmesél kávézás közben, tehát nyilván nem volt a munkája, mert Igen. naponta véghallgatott legalább 5-10 történetet, és haverkodott, vagy, vagy próbált segíteni a, a kollégáinak. Így van, így van, voltak ilyenek, igen, és hát az én dolgozóim is regiment ilyen történetet tudnak elmesélni. Ugye a hungarokamionnak még azon kívül, hogy saját cégen belül megvolt ez a 1200 járműve, különböző leányvállalatokat alapított, ilyen volt Bécsben a Peklár, és a Hegyeshalmi átkelésnél ugye nagyon ismert az, hogy sorok állnak, kilométeres sorok vagy napokat is várakoznak és hát a, a külföldi leányvállalat gépkocsi vezetői nagyon szigorúan voltak eligazítva nekik nagyon-nagyon gyorsan kellett megtenni a fordulót, hiszen ettől függött, hogy megkapják a fuvart vagy nem és hát minden trükköt megpróbáltak elkövetni, uh -huh. hogy előbb jusson be az okmányuk a vám hatósághoz, ezért a mi irodánkból volt olyan, amikor az, mi dolgozunk a kilométeres soron, legyalogolt és el ment a kocsig, elvette az okmányt, bevitte a Vámoshoz, és hát ebben az okmányban nyilvánvaló, hogy valami kis akkor még Schilling, vagy Aha. Eh, Márka eh, összegi szerepelt, és akkor oda volt írva. A gépkocsi vezető azt írta, hogy udvarias vizsgálatot szeretnék. És akkor ez azt jelentette, hogy neki ugye nagyon gyorsan hogy, hogy kellene átmenni menni a határon, és akkor megcsinálták azt, hogy ki kiabálta a hogy kedves kollega maga, tévedett, nem ezen a határon kellett volna átjönni, rögtön forduljon vissza és menjen a másik határon. Ez azt jelentette, hogyha megfordulhatott, már a kész volt egy szervízút, amelyel a hegyeshalmi határ melletti e, mellékúton uh -huh. ki tudott jutni a másik oldalra, és hát így megoldódott az, hogy volt, akinek sikerült gyorsabban a sort kikerülni. Viszont a záhonynál ilyet már nem tudtunk megcsinálni. Ott bizony olyan is előfordult, hogy valaki négy napig állt a sorba, ott azon a keskeny Tiszahidon, ami a Záhonny csop átvezetett, akkor még a Szovjetunióban, ma Ukrajnába hát semmi mód nem volt, hogy előzze a sort valamelyik kamion, hát az lincseléshez vezetett volna, ha ott valaki erre is megpróbálkozott volna. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált és ezeket elmesélte. Nagyon, szívesen. És nagyon jól éreztük magunkat, mint hungarok amionostok. Kész sokan viszont, viszont hallásra. Hallásra. Még egy hallgatóval talán röviden sikerül beszélnem. Haló, jó napot kívánok. Hát. Uh, Szia, Miki, én Ákos vagyok. Szevasz, Ákos. Uh, én a hungarok amionnal a 80-as évek közepe felé kerültem, kapcsolatba, méghozzá úgy, hogy én bám pénzügyi pénzügyörként kerültem a hungarok amion kirendeltségéhez, uh -huh. méghozzá a Balakán utcába, ami a Hungarok, amilyenek a gyűjtőraktára volt a tizedik kerület, a lakóterep kellős közepén, ami azóta egy, egyébként elbontottak, és azóta az első munkahelyen, és megmondom őszintén, nagyon-nagyon jó iskola volt annak idején, és nagyon-nagyon nagyon jól éreztem annak idején magam, de nem is egy, hanem van egy, van egy történetem, amire a mai napig emlékszem, és sokszor el szoktam mesélni, az pedig az, pedig az volt, hogy, hogy hát általában mindenki, aki valamilyen protekciót akar elérni, vagy a hungarok, ami valamelyik vezetőjehez ment, tehát, hogy árut szeretett volna megkapni, uh -huh. és vagy a, vagy a hungarok, ami valamelyik vezetőjehez, vagy pedig általában az ottani vezető vagy, vagy paránsatokhoz ment, és akkor kért majd a protekciót, hogy gyorsan csinálják az a árut továbbítását, vagy a vállamkezelését. És egyszer csak megjelent Damien Rózsi. Uh -huh. És uh, Damien Rózsi megjelent, és... Uh, de nem szólt senki, hogy megjelne, általában volt, valami valamelyik ismert személy megjelent, mindig szóltak, hogy akkor jön, intézzük el minden előbb. Igen, viszont Demi Rózs egy picit illuminált állapotban volt, és odajött a raktáról, és elkezdett balhézni, hogy neki azonnal adjuk ki az árvját, és hogy azonnal csinálják a papírját, és ő nem tud várni. És hát volt egy kollégám, aki szintén illuminált állapotban volt, és a lényeg, a lényeg hogy a Demi Rózs a berontott az irodába, és utána fogta magát, a kollégám kiküldte és úgy felénkbe rúgta, hogy nekiesett a, hát nem olyan, nagyon szóval uh -huh. felénkbe és nekiesett a, a, a raktának a kerítésének, és akkor ebből jól, hogy valami és a kollégám kapott egy fegyelmet, és Igazából ennyi volt a történet itt a húgászárnál kapcsolatban. Hát ezt nagyon szépen köszönöm Málkos, hogy elmesélted. Nagyon szerint, szépen. Viszont Hát egy keserévedes, vidám, tragikumikus jelennettel sikerült befejezni az Annó Budapestet. Nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatóknak a megtisztelő figyelmet, meg a telefonálásokat. Úgy látszik, hogy a kamion, és az utazási történetek nyilván érdekeltek volna még sok ember, de hát lejárt az időnk, és hamarosan a kamion fülkébe, Bolgár György lépés új utakra vezeti önöket, hogy megpróbáljak egyre nagyobb képzavarokkal kikeveredni valahogy a mai műsorból, amelynek szerkesztője Árva Brigita volt, a technikus kemény Dani volt. Nagyon szépen köszönöm a segítséget jelte, természetesen Kerecsényi Krisztának is, a mai segítséget, a hallgatóknak a figyelmet Pálinkkel. Vagy valami, viszont halás. a Miklós voltam, viszont hallásra.